Ana Karenina, Pista 31 Nici nu spun că mă satisface. Și afară de asta e nevoie de oameni ca tine. Cine are nevoie? Cine? Societatea. Rusia are nevoie de oameni, de un partid. Altfel totul se duce de râpă. Cum adică? Partidul lui Bertenev împotriva comuniștilor ruși? Nu... Răspunse Serpuhovski, făcând o schimbă de ciudă că e bănuit de o asemenea prostie. Tu s-asetiu blagă, vorbe de clacă. Așa a fost și va fi totdeauna. Nici nu există comuniști. Intriganții simt totdeauna nevoia să născocească un partid dăunător și periculos. Poveste veche. E nevoie, din potrivă, de un partid puternic al oamenilor independenți, ca tine și ca mine. Dar de ce? și vronski numi câteva persoane care dețineau puterea. Aceștia nu sunt și ei independenți? Nu, dacă n-ar fi decât, fiindcă n-au sau n-au avut din naștere o independență materială. N-au avut un nume, n-au trăit ca noi aproape de soare. Îi poți cumpăra cu bani sau cu vorbe bune. De aceea, ca să se mențină, ei trebuie să-și născocească o orientare. Propagă o idee sau un curent în care nici ei înșiși nu cred și care pot fi rele. Ideologia asta nu e decât un mijloc ca să capă de gratuit o casă și o anumită leafă. Sla ne papliu fă încă sa. Nu e cine știe ce groză vie când îi vezi de desupturile. Poate că sunt mai rău și mai prost decât înși. deși ei nu văd de ce aș fi mai rău. Am însă o singură superioritate indiscutabilă. Suntem mai greu de cumpărat. Astăzi, mai mult decât oricând, se simte nevoia unor astfel de oameni. Vronski îl asculta cu luarea minte, dar nu-l interesa atât conținutul propriu zis al cuvintelor, cât ținta vederilor prietenului său, care se și gândea să se lupte împotriva puterii în sânul cărei avea de pe acum simpatii și antipatii, pe când pentru dânsul, Vronski, în chestiunile de serviciu, totul se mărginea la interesele escadronului său. Își dădea seama de forța pe care o avea Serpuhovski, datorită indiscutabilei capacități de a chipzui și a înțelege lucrurile, pe lângă inteligența și darul cuvântului, calități ce se întâlneau atât de rar în mediul lui. Și în ciuda sentimentului său de rușine, Alexei simți că îl invidiază. Totuși, pentru asta am lipsește ceva esențial, dorința de putere, răspunse Vronski. Am avut-o, însă mi-a trecut. Iartă-mă, dar nu-i adevărat, protestă Serpuhovski surăzând. Bai adevărat, bai adevărat. Acum, cel puțin, ca să fiu sincer, aducă Vronski. Că adevărat, acum, se poate, dar acest acum nu va ține mereu. Poate, răspunse Vronski. Tu spui poate, urmă Serpuhovski ghicindu-i parcă gândurile. Eu să ți spun cu siguranță. De aceea și țineam să te vând. Ai procedat bine, înțeleg, dar nu trebuie să te încăpățânezi. Nu-ți cer decât carte blanș, mână liberă. Nu fac pe protectorul. În definitiv, de ce nu te-aș proteja? Tu de câte ori nu mai protejat? Cred că prietenia noastră e mai presus de asta." Da," adăugă el, surâzându-i cu o doioșie aproape feminină dăm carte blanche, retrage de la regiment și am să-ți deschid drumul pe nesimțite. Dar înțelege-mă că nu-mi trebuie nimic, zise Vronski. Nu doresc decât ca totul să rămână așa cum este. Serpuhovski se ridică și se oprește înaintea lui. Ai spus că dorești ca totul să rămână așa cum este. Înțeleg ce vrei să spui, dar ascultă-mă, suntem de o seamă. Poate că numeric... Ai cunoscut mai multe femei decât mine. Zâmbetul și gesturile lui Serpuhovski vreau parcă să-l prevină pe Vronski, să nu se teamă că el îi va atinge punctul sensibil, fie chiar și cu delicatețe și cu toată grija. Dar eu sunt un om însurat și credemă că, după cum a spus cineva, cunoscând numai pe soția ta, pe care o iubești, cunoști mai bine femeia decât dacă ai fi avut mii de femei. Venim numai decât strigă Vronski unui ofițer care se uitase în odaie și chemase la comandantul regimentului. Vronski vrea să-l asculte până la sfârșit și să afle ce-i va spune. Iată părerea mea. Femeile sunt principala piatră de încercare în activitatea unui bărbat. E greu să iubești o femeie și să realizezi ceva în același timp. De aceea nu e decât un singur remediu pentru a iubi fără să fii împiedicat de acest lucru. Și anume, căsătoria. Cum să-ți lămuresc ceea ce cred?" urmă el, căruia îi plăceau comparațiile. Stai, stai puțin. Da, nu poți să duci un fardou, o povară, și în același timp să faci ceva cu mâinile, decât dacă acest fardou ți-e legat pe spinare, adică atunci când ești însurat. Am simțit asta după ce m-am căsătorit. Mi s-au eliberat dintr-o dată mâinile. Dacă, din potrivă, necăsătorit, tragi după tine acest fardou, Mâinile sunt prinse și nu mai poți face nimic. Uită-te la Amazankov și la Krupov. Și-au compromis cariera din pricina femeilor. Dar ce fel de femei? Spuse Vronski, aducându-și aminte de franțuzoica și de artista care aveau legături cu cei doi bărbați. Cu cât femeia are o poziție mai înaltă în societate, cu atât e mai dios. Înseamnă că nu mai tragi fardoul cu mâinile, ci să-l smulgi de la un altul. Tu n-ai iubit niciodată," rosti Vronski încet, privind înainte, cu gândul la Ana. Poate, gândește-te însă la ce ți-am spus. Și încă ceva, femeile sunt mai materialiste decât bărbații. Nu avem o concepție înaltă a dragostei, pe când ele sunt mai totdeauna aterater, sunt prozaice." Îndată, îndată," spuse Serpuhovski unui fecior care tocmai intrase. Dar acesta nu venise să-l cheme din nou, cum crezuse el, ci aducea un bilet lui Vronski. Vi l-a adus un om de la prințesa Tverskaya. Vronski deschise plicul și se îmbujoră. M-a pucat durerea de cap. Mă duc acasă," i spuse el lui Serpuhovski. Atunci, la revedere. Îmi dai cart blanche? Vorbi mai târziu. Am să te revăd la Petersburg." Capitolul 22 Trecuse de ora 5 Ca să nu întârzie și nevrând a folosi cai săi, cunoscuți de toată lumea, Vronski se urcă în cupeul birja lui Iașvin și porunci vizitiului să mâne cât mai repede. Cupeul cu patru locuri era încăpător. Vronski se așeze într-un colț, își întinse picioarele pe banca din față și căzu pe gânduri. Gândul nedeslușit că și-au rânduit treburile sale... Amintirea prieteniei și a măgulirilor lui Serpuhovski, care îl socotea drept un om necesar țării, și mai cu seamă așteptarea întâlnirii la care mergea, toate acestea se contopeau într-o expresie generală a bucuriei de a trăi. Și sentimentul acesta era atât de viu, încât Vronski zâmbi fără voie. Își lăsă picioarele în jos, puse un picior peste genunchiul celuilalt și, luându-l în mână, își pipăi pulpa elastică la care se lovise în ajun căzând cu calul. Apoi, lăsându-se pe spătar, răsufla adânc de câteva ori. Ce bine! Ce bine să trăiești!" gândea el. De multe ori simțise această bucurie fizică, dar niciodată parcă atât de intens și de plin ca acum. Îi plăcea să simte până și ușora durere din piciorul lui jos. Senzația mușchilor pieptului său, în timpul respirației, îi făcea plăcere. Aceeași zi senină și rece de august, care adusese atâta deznădejde în sufletul anei, îl stimula pe Evronskii, îi părea înviorătoare, îi răcorea fața și gâtul, înfermântate după spălatul cu apă rece. Mirosul briantinei de pe mustățile sare îngrijite îi se părea deosebit de plăcut în aerul proaspăt. Tot ce vedea pe fereastra cupeului, în aerul curat și rece, în lumina ștersa a sfințitului, îi dădea aceeași impresie de prospețime, voioșie și vigoare, pe care o simțea și în el însuși. acoperișurile caselor, care îți sub razele a gardurile și colțurile clădirilor ce se reliefeau puternic, trecătorii și trăsurile întâlnite când și când, verdeța neclintită a copacilor și a ierburilor, câmpul cu cuiburi de cartofi, umbrele piezișe aruncate de case și de copaci, de tufișuri și chiar de cuiburile cartofilor, totul alcătuiau un peisaj frumos, care părea abia ieșit din mâna pictorului și dat cu lac. Mână, maiute! Mână!" îndemnă Vronski pe vizitiu, scoțând capul pe fereastră. Lua apoi o hârtie de trei ruble din buzunar și-o întinse vizitiului, care tocmai întorcea capul. Mâna vizitiului pipăi ceva lângă felinar. Se auzi un șuierat de bici și cupeul început să înainteze repede pe șosaua netedă. Nu-mi trebuie nimic afară de fericirea asta. Gândi Vronski cu ochii la butonul de os al soneriei dintre ferestre și cu gândul la Ana, pe care o vedea în închipuire, așa cum era ultima oară când o întâlnise. Cu cât trece timpul, cu atât o iubesc mai mult. Iată și grădina vilei puse de stat la dispoziția doamnei vrede. Unde o fi ea? Unde e? De ce mi-a fi dat întâlnirea aici și de ce mi-a scris pe biletul lui Betsy? Se gândi el abia acum. Dar nu mai a avut timp de gândit. Opri cu înainte de a ajunge la aleie și deschizând portița, sări din mers. Porni pe aleia care ducea spre casă. Nu era nimeni pe aleie. Dar uitându-se spre dreapta, Vronski o văzu pe Ana. Avea fața acoperită cu un voal. O recunoscu numai decât, după umbletul său caracteristic, linia umerilor și după felul de a-și ține capul. Parcă îi treceau un curent electric prin trup și, cu un val de bucurie, o nouă putere îi stăpâni întreaga ființă. Era conștient de fiecare mișcare, de la jocul elastic al picioarelor până la respirația plămânilor, iar pe buzele fierbinți simțea ca o gădilitură. Apropiindu-se de dânsul, Ana îi strânse cu putere mâna. Nu te super că te-am chemat? Trebuia neapărat să te vând," îi spuse ea. Linia serioasă și severă a buzelor ei, sub voal, îi schimbă deodată starea sufletească. Să mă supăr, eu? Dar cum ai venit? Unde te duci?" N-are importanță," răspunse Ana, punându-și mâna pe mâna lui. Vino, trebuie să-ți vorbesc." Vronski înțelese că se întâmplase ceva și că întâlnirea aceasta n-avea să aducă nicio bucurie. În fața ei, el nu mai avea nicio voință. Nu cunoștea motivele îngrijorării sale. Simțea însă că aceeași înfrigurare îl cuprindea și pe dânsul. Ce s-a întâmplat? Cei? O întrebă el, strângându-i cotul cu brațul și căutând să-i citească gândurile pe față. Ana a făcut câțiva pași tăcere, adunându-și puterile. Apoi se opri pe neașteptate. Nu ți-am spus aseară?" Începu Ana, răsuflând repede și din greu că pe când mă întorceam acasă cu Alexei Alexandrovici, i-am mărturisit totul, i-am spus că nu mai pot rămâne soția lui și că i-am spus totul. Vronski o asculta, înclinându-și fără voie tot trupul, vrând parcă să-i ușureze greutatea situației. Dar de îndată ce ai sprăvit, el își îndreptă spinarea, iar fața-i căpătă o expresie aspră de mândrie. Da, da, E mai bine așa? De o mie de ori mai bine? Îmi dau seama cât de greu ți-a fost." Dar Ana nu-i asculta cuvintele. Cerca să citească gândurile după expresia feței. Nu putea ști că expresia feței sale se datora primului gând care a venit să lui Vronski, și anume că duelul era acum inevitabil. Anei nu-i trecuse niciodată prin minte ideea duelului, De aceea ea își explică cu totul altfel trecătoarea lui expresie de a sprime. De la primirea scrisorii lui Karenin, ea simțise în adâncul inimii sale că totul va rămâne ca în trecut, că nu va fi în stare să-și sacrifice situația în lume, să-și lepede copilul și să plece cu amantul. Dimineața pe care și-o petrecuse la prințesa Tverăscaia, îi întărise și mai mult această credință. Totuși, întâlnirea aceasta avea pentru dânsa o importanță extraordinară. Ana nădăjduia că vor găsi soluția care le va schimba viața și o va salva. Dacă Vronski, auzind știrea, i-ar fi spus hotărât, cu patimă și fără pic de șovăială, Lasă totul și fugi cu mine, Ana și-ar fi părăsit copilul și-ar fi plecat cu dânsul. Dar vestea nu a avut asupra efectul așteptat. Vronski părea numai oarecum jignit. Nu mi-a fost greu deloc. Lucrurile s-au desfășurat de la sine. Rostia Ana a poftim -mă. Ana scoase din mănușă scrisoarea soțului. Înțeleg, înțeleg!" O întrerupse Evronski, luând scrisoarea fără să o citească și căutând să o liniștească. Am dorit și am cerut un singur lucru, să pui capăt acestei situații ca să-mi pot închina viața fericirii tale." De ce mi-o spui?" îl întreba Ana. Crezi că mă îndoiesc? Dacă m-aș fi îndoit... Cine vine?" Întrebă deodată Vronski, arătând spre două doamne care se îndreptau spre ei. Poate ne cunosc." Porni repede pe o alee laterală, trăgând pe Ana după dânsul. Ah, mi-e totuna, răspunse Ana. Buzele îi tremurau. Lui Vronski se păru că ochii ei îl priveau prin voal cu o stranie răutate. Ascultă, e vorba de altceva, de sentimentele tale nu mă pot îndoi, dar uite ce-mi scrie, citește." Ana se opri din nou. Ca și în prima clipă, când primise vestea rupturii dintre Ana și bărbatul său, Vronski citind scrisoarea, se lăsă iarăși cuprins de impresia firească pe care o precinuia atitudinea lui față de sosul înșelat. Ținând scrisoarea în mână, Vronski se gândea fără voie la provocarea la duel pe care o va găsi probabil acasă chiar în ziua aceea sau a doua zi. Își închipuia și duelul, și cum va trage el în aer și va sta neclintit în fața pistolului pe care le va îndrepta asupra lui, soțul ofensat, cu aceeași expresie rece și mândră, care îi stăruia acum pe figură. În aceeași clipă, Vronski și-a aminte de cuvintele pe care îi le spusese mai adinea Urser Puhovski și la care se gândise el însuși în dimineața aceea, și anume, că ar fi mai bine să rămână cu mâinile libere. Știa că nu-i putea împărtăși gândul acesta. După ce citi scrisoarea, Alexei ridică ochii spre ea, dar privirea lui era lipsită de hotărâre. Ana a înțeles numai decât că Vronski avusese timp să se gândească și că orice ar spune el acum nu va fi gândul lui întreg. înțeles că i se năruise ultima nădejde. Nu răspunsese așteptărilor ei. Vezi ce fel de om e! Rostia Ana cu glas tremurător. El... iertă mă Însă, mie îmi pare bine, o întrerupse Vronski, Pentru numele lui Dumnezeu, lasă-mă să-i spăvesc, Adăugă el, implorând-o cu privirea, să-l lase aș explica cuvintele. Îmi pare bine, fiindcă situația nu poate rămâne în niciun caz așa cum crede el. De ce nu? Îl întrebă Ana, stăpânindu-și lacrimile și se vedea că nu mai dădea nicio importanță celor ce urma să-i spună. Simțea că soarta sa fusese hotărâtă. Vronski vrut să spună că, în urma duelului, care după dânsul era de neînlăturat, situația nu mai putea rămâne aceeași, dar răspusese altceva. Lucrurile nu mai pot rămâne așa. Ne dăjduiesc că acum ai să-l părăsești. Ne dăjduiesc. Vronski se încurcă și roșii, că ai să-mi dai voie să am eu grijă să organizez viața noastră. Mâine, urmă el. Ana însă nu-l lăsă să-i sprăvească. Dar copilul? ea, Tu nu vezi ce scrie? Ar trebui să-l părăsesc, ceea ce nu pot și nici nu vreau. Pentru numele lui Dumnezeu, ce e mai bine? Să-ți părăsești copilul sau să rămâi în situația asta înjositoare? Înjositoare pentru cine? Pentru toți și, în primul rând, pentru tine. Spui înjositoare? Nu spune asta? Acest cuvânt nu are sens pentru mine." Rostiana cu glas tremurător Nu putea îndura acum să-l audă spunând neadevărul În afară de dragostea lui, nu-i mai rămăsese nimic Și ea voia să-l iubească Înțelege că totul s-a schimbat în viața mea din ziua când m-am îndrăgostit de tine Nu mai am decât un singur lucru, dragostea ta Dacă îmi rămâne dragostea ta, neschimbată Atunci mă simt atât de sus și atât de stăpână pe mine Încât nimic nu mă poate atinge sunt mândră de situația mea, fiindcă sunt mândră, da, mândră. Nu-i zbuti să sfârșească fraza. Lacrimi de rușine și de deznădejde îi sugrumară clasul. Se opri și îi în hohote de plâns. Vronski simți că și lui se ridică un nod în gât. Ceva îi gâdi la nările și pentru întâia oară în viața lui fungata să plângă. N-ar fi putut spune însă cea o șase într-atât. Îi era milă de dânsa și simțea că nu poate să o ajute. Și totodată știa că el era vinovat de nenorocirea ei că să o faptă rea. Crezi că divorțul ar fi imposibil? O întreba Alexei cu glas slab. Fără să răspundă, Ana clătină din cap. nu putea să-ți copilul și totuși să-ți părăsești soțul? Da, dar toate acestea depind de el. Acum trebuie să mă întorc la dânsul." Rostia n ce. Presimțirea că totul va rămâne ca mai înainte, nu o se. Marți va fi la Petersburg și atunci vom lua o hotărâre. Bine," spuse Ana, să nu mai vorbim de asta." Cupeul Anei, pe care îl trimisese înapoi, spunând vizitiului la ce oră să vină după dânsa, trase în fața grilajului grădinii doamnei vrede. Anașlu a rămas bun și pleca acasă. Capitolul 23 Luni avea loc obișnuită ședința a comisiei de la 2 iunie. Alexei Alexandrovici intră în sala de ședințe, dădu bună ziua membrilor și președintelui și Ica se așeză la locul său și își lăsă mâna pe hârtiile cei se pregătiseră. Printre hârtiile acestea erau și referatele necesare și rezumatul declarației pe care urma să o facă. De fapt, lui nu-i trebuiau referatele pentru că ținea minte tot și n-avea nevoie de nimic ca să-i ajute memoria. Știa că atunci când va veni timpul și când va vedea în fața lui chipul adversarului, care zadarnic va căuta să pară nepăsător, cuvântarea lui va curge de la sine mai ușor decât dacă s-ar fi pregătit. Își dădea seama că ceea ce va spune în cuvântarea sa era atât de însemnat încât fiecare cuvânt va cântări greu. Între timp, ascultând un raport obișnuit, Alexei Alexandrovici avea un aer foarte nevinovat și inofensiv. Privindu-l pe acest om cu capul puțin aplecat într-o parte, cu o înfățișare obosită, ale cărui mâini albe cu vine umflate, pipăiau delicat cu degete lungi cele două margini ale coalei albe de hârtie din fața lui. Nimeni nu și-ar fi închipuit că, peste câteva clipe, el le va rosti cuvinte care vor stârni o furtună îngrozitoare și vor face pe membrii comisiei să strige, întrerupându se unii pe alții, iar pe președinte să ceară respectarea ordinii. Când se sfârșit raportul, Alexei Alexandrovici anunță cu glasul său liniștit și pițigăiat care de făcut unele considerații cu privire la organizarea celor străini de neam. Atenția tuturor se îndreptă spre dânsul. Karenin își drese glasul și, fără să-și privească adversarul, ce și așa cum făcea totdeauna când ținea cuvântări, prima persoană din fața lui, de data asta un bătrânel mărunt și pașnic, care n-avea niciodată vreo părere în comisie, începu să-și expună considerațiile. Când Karenin ajunse la legea fundamentală și organică, adversarul sări în sus și izbucni în protestări. Stremov, care era de asemenea membru în comisie, simțindu-se vizat, dăduși el să se dezvinovățească. Într-un cuvânt, a avut loc o ședință furtunoasă. Dar Alexei Alexandrovici triumfă. Îi se primi propunerea, se numiră trei comisii noi, iar a doua zi, într-un cunoscut cerc din Petersburg, nu se vorbi decât de această ședință. Izbânda lui Karenin era mai mare decât se așteptase. A doua zi dimineață, marți, Alexei Alexandrovici, trezindu-se, își aduse aminte cu plăcere de Victoria din ajun și nu-și putu stăpâni un zâmbet, deși ar fi vrut să pară nepăsător când șeful cancelariei sale, care vroia să-l măgulească, îi povesti zvonurile ajunse până la el despre cele petrecute în comisie. Lucând cu șeful cancelariei, Alexei Alexandrovici uitase cu totul că era marți, adică ziua hotărâtă pentru sosirea Anei Arcadievna. De aceea a rămas și chiar neplăcut surprins când feciorul veni să-i anunțe sosirea ei. Ana sosise la Petersburg de dimineață. În urma telegramei sale, un cupeu fusese trimis la gară. Alexei Alexandrovici ar fi trebuit deci să știe despre venirea ei, dar nu o întâmpină la sosire. I se spuse că nu ieșise încă și că lucrează cu șeful cancelariei. Ana porunci să-i se comunice soțului său că sosise... Apoi trecu în budoar și început să-și despacheteze lucrurile, așteptând să vină Alexei Alexandrovici la dânsa. Dar trecu un ceas și soțul nu veni. Se duse în sala de mâncare, sub pretext că trebuie să dea dispoziții și vorbind la din stare ca să-i atragă atenția. Karenin însă nu ieși, deși ea îl auzi conducând pe șeful cancelariei până la ușa biroului. Știa că Alexei Alexandrovici va pleca peste scurt timp la slujbă, ca de obicei și vrea să-l vadă înainte de plecare, ca să hotărască împreună raporturile lor viitoare. Se plimbă prin salon, apoi se duse hotărâtă la dânsul. Când Ana intră în birou, Alexei Alexandrovici, îmbrăcat în uniformă, fără îndoială gata de plecare, stătea la o măsuță cu coatele rezemate, privind trist în fața lui. Ana l-a văzut mai înainte ca el să observe și înțelese că Alexei Alexandrovici se gândea la dânsa. Văzându-o, el a vrut să se ridice, dar se răzgândi. Chipul ei se îmbujoră, ceea ce Ana nu văzuse niciodată la dânsul. Apoi se ridică repede și se duse spre ea. Ca să nu întâlnească privirea, se uita mai sus, la fruntea și la pieptănătura ei. Se apropie de dânsa, o luă de mână și o rugă să se așeze. Îmi pare foarte bine că ai venit," zise Karenin așezându-se lângă ea. Vreau să mai adauge ceva, dar se opri. Deschise de câteva ori gura, însă nu scoase niciun cuvânt. Ana, care se pregătise pentru această întâlnire și venise gata să-l disprețuiască și să-l acuze, acum nu știa nici ceea ce să-i spună și era milă de dânsul. Această tăcere ținu destul de mult. Serioja e sănătos? O întrebă el în sfârșit și, fără să aștepte răspuns, adăugă. Astăzi nu iau masă acasă, trebuie să plec numai decât. Vreau să plec la Moscova, spuse Ana. Nu, ai făcut foarte, foarte bine că ai venit. Răspunse care și cu din nou. Dându-și seama că soțul său nu era în stare să-i vorbească, începuia. ea. Alexei Alexandrovici, zise ea, scrutându-l și neluându-și ochii de la privirea lui a țintită asupra pieptănăturii sale. Sunt o femeie vinovată, o femeie rea. Rămân însă ceea ce am fost, cum ți-am mărturisit atunci, și am venit să spun că nu pot schimba nimic." Nici nu-ți cer așa ceva?" izbucnica Renin, privind-o dintr-o dată hotărât și cu ură drept în ochi. Bă, nu asta?" Sub influența mânii ei, el își recapătase deodată toate facultățile. Dar după cum ți-am spus atunci și după cum ți-am scris?" Urmă el cu glas ascuțit și tăios, îți repet și acum că nu sunt obligat să știu acest lucru. Îl ignorez. Nu toate soțiile sunt așa de amabile ca dumneata ca să se grăbească a comunica soților o veste atât de plăcută. Accentua într-un mod deosebit cuvântul plăcută. Voi ignora totul atât timp cât lumea nu va ști nimic, cât timp numele meu nu va fi dezonorat. De aceea te previn că raporturile noastre trebuie să rămână aceleași ca totdeauna." Numai în cazul când dumneata te-ai compromite, aș fi nevoit să iau măsuri pentru a-mi apăra onoarea. Dar raporturile noastre nu pot rămâne același ca înainte? Rostia nascios, privindul l speriată. Când Ana i-a văzut iarăși gesturile liniștite și auzit auzi vocea stridentă și ironică, dezgustul îi birui Mila de mai înainte. Îi era teamă, dar vrea că orice preț să-și situația. Nu pot să fiu soția dumitale de vreme ce. urmă ea, care ne râsese răutăcios și rece. Felul de viață pe care ți l ales se răsfrânge probabil și asupra ideilor dumitale. Dar respectul și disprețul pe care le simt față de dumneata, vreau să spun, respect prea mult trecutul dumitale și indisprețuiesc prea mult prezentul, ar trebui să împiedice ca vorbele mele să poate fi interpretate în felul în care le-ai luat dumneata. Ana oftă și își lăsă capul în jos. De altfel, nu înțeleg un lucru, urmă el înfierbântându-se. Cum se face că dumneata, care n-ai avut niciun scrupul să-ți informezi cu atâta brutalitate soțul despre necredința dumitale, ai deodată atâtea scrupule în ceea ce privește îndeplinirea îndatoririlor dumitale de soție? Alexei Alexandrovici, ce cer de la mine? Cer să nu-l mai văd aici pe acest om și ca dumneata să te porți în așa fel, încât nici lumea, nici slugile să nu te poată învinui. Vreau să nu-l mai vezi. Mi se pare că nu-ți cer mult. În schimb, ai să te bucuri de toate drepturile unei soții cinstite, fără a fi constrânsă să îi îndeplinești îndatoririle. Asta e tot ce am avut să-ți spun, dar e timpul să plec. Nu e o masă acasă. Karenin se ridică și se îndreptă spre ușă. Ana se sculă și ea. înclinându se în tăcere, Alexei Alexandrovici o lăsese treacă înainte.